اود بسم الله الرحمن الرحيم وان هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد به النخله وات الايمان الحديث هو ادا انس رضي الله تعالى عنه اريك مخكمه انقاد دلوانات پڑو یہ عین وان اخری تنظیم اغه کوم دنو پاتم چې مې والدې هی ولدی او الناس هي شړای نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کې یو څنی اماندار کې دلنی شي پر دې پوری چې زوته د هر سنذیات محبوب نشما احب ایلیه من والده وولده وانناس اجمعی انسان کی یو تبعد اعیوب انسان کی اقل لے. یو تبعد اول اقل شاہ سیب رحمه اللہ تعالی شاہ علی اللہ سے حجت اللہ کی ذکر کری دی. یو خوشات ې د دی محل چې ګر دی ويخواشات تي محلی او ځای چې کمو چې ګر دی دویم پهغات دي محل قلب دی او دریم چې کمنوقل دد محل معغدي دماغدي و دا لارب بلزت یو بل د فسهه پیدا کړي دي, دي جګر لاندې د بره ور پهړه دی هغې نه پس اقل نه دا چې څنګه دي او دغه شان کوي تا چې څنګ پیدا وي او په خارج کېوي دغ په شانې نو انسان انسانی یعنی دا ااخلی په طب او پهخواش فې شوويغا ويقلې په طببع او په شوي غاب وي نو دې کوم دنو انساني او کنه ولټا خبره شو بیا خبره بدلې بیا انسانیت پاتې شي بیا دې کوم دنو انسان انسان نه وي ما আজি ورکه چې کمال ایمان موقوف پدې باندې چې اقتزاد اقل په اقتزاد سبب غالب شي ااخل چې کممدننو هممیشه د پاارهغالیب شي به طبیت خنددي انسان تغی ته تقاې غریبانېاخل غاليوي دی سوچ کوي چې دا خو زما طبیت ت ټیک ته جذبات ف وکم فشاراد وکم خو ل کله دی نتیجه به شو وي نو چې دا کله دی ته سوچوکې دی نتیج ته او بیا چې عاقبت د کم سیس خوي اغواخلی او چې خبت خرابي غفريك دي مده ذ عقل په تقاضا او دا دا چلے او کنه د طبيت په تقاضا چليږي چې سیر عزیز لکه یغه خوري چې سیر رزي هغه کوي د طبيت په تقاضا چليږي د ایمانې ایمان ایمان نه او شاته وی چې کمال د ایمان موقوف ته بلی باندې چې مختزز اقل دا غالب وي په مختززه طبي او شاته وی دا چې کمند نو سو مجازي معنی نه ده د دې مشاهده په کاملی کې موجود نه چې سو کامل فی ایمان وی اباری کې لري باقاعده مشاهده شوی ده دا چې کمونو انسانیت ته مې ایمان دي هر څو رسولي نبی عليه السلام او چې زما محبوب شم نبی عليه السلام د عقل تقاضا ده چې ځکه چې کمونو محبوب شم اووالده او ولده او ناس یې دا د ری محبتونه دا مقتضا ده تابع ده دا لري واړه چې دا مقتضا د طبعی دا والد ولد او خلق دا طبعی محبتون چې چو با دی طبیعت پانی دا غالب شم دا غالب شم او بیا د انسان ما غوار دیو دا دری سیزون اپنی دی اکایات کریم منگو ایلو خول انکان آباؤکم و ابناؤکم اواللذین آمنوا وشد و حبا لله نمومنان ومین دا, دا الله سره سخت وی دا محبت د هر محبوب نا دا هر محبوب نا محبت د الله سر زیات وی من والدی و والدی و الناس اجماعی وجد تقصیص دیدلیو د لري دريو واجد تفسير د لري دريو واجد تفسير د چې مخلوق سره محبت لري قسمله یو حب الاجلال د محب الشفقه درې محب الاستلزاز درې قسمه مینا یو حب الاجلال تازیم دو جنا مشر دے استاز دے پیر دے نکا دے استاز الستاز دے لارو الپلار دے نکان نی دا چه کم دا محبت تبعی دے خدا حب و لجلال لے مشری نزا غید اجلال و تازیم نوازی نوازی نوازی رباندامی نکی دو ام در حب و شفقت حب و شفقت وی آغاز کمدنو لکشرانو سروی فضیکی اولنی خفل اولا دی باقی بانی خفل کی سر سے پیرازی شفقت پکی شافق پې کوي ب شاګرو په کېلی بسنااسیانوملي والد رو حانې وي والد چې کم دررو د سبانانی وي واللهدي کشاران په کرال ورنااسجمعغین حب الاسرزازی حب الاسرزاز شیاغ سارا ناس کی صحبت کی پیم پاسے بندہ کئی خوند ولاور کئی آمال گرم دی آران دوستان دی دارنگی خزا کام قفیلہ دا تباندہ جی کم دنو متعلقین دی نور ناغا ټول بلی کے داخل شو در ادریو چې زکاو کو چھو میں والدی ہی وولدی ہی وانناس اجمعی چھو که دم جلال بی نوی که شفقت بی که سلزاز بی خدای ټولو نو ورته زغوار شم او زه دې کمدن ورته محبوب شم زه وته درن شم دا به دې کندنو ایماني ان شاء الله ربول دې ته پیغمبر الله او نبي عليه السلام متذلن شي نبي عليه السلام نو نبي عليه السلام اتباع او نبي عليه السلام محبت سبب دې محبت د الله اقبال اوځي کې ذکر کړی چې کائنات الله دې لې پیدا کړې ده دا الله محبت حاصل شي دا الله حاصل شي محبت چې الله سره مين او کړی شي الله خپل مين لې پیدا کړی او بیا مين چې کومنه ده الله بغیر دې اتباع نبی عليه السلام نه حاصلې او اتباع نبی عليه السلام بغیر د محبت د نبی عليه السلام نه حاصلې نې معلومه چې کائنات ټول پېداوی ده نبی له سلام محبت ده له خلک نبی له سلام رسوږي مينو نبی له سلام سره محبت کی محبت بغیر د اتباع نه اثر د محبت اتباع د اثر د محبت چې کمنو غي اتباع ده مطلب دا دی چې په اوځای کې تقاضا او حکم دا بار د طرف نارشی والدی و غیره پیر مرشدی هغه غد نبی اسلام د حکم خلاف حکومت کی افسر وی لیډر وی چې هغه سره په بول اجلالی مقاتات النبی علیہ السلام داد حکم پر خوذل او داغه غبر خوذل تگرانی استاد اغه سره مین ز نبی علیہ السلام سره دلیشت او کطات بلا تکلفه یوه دې ما تکلف یعنی په طبیعت ته بوج دی او بیا دې نبی علیہ السلام حکم را واغس او دې لیډر او افسر حدیث کو پرې خدای سو عاشق اڅ جسو شو او کنا بلا چون چارہ پند لادر کی چې د چا غدراوالس نبی علیہ السلام غدراوالس او غد نور او غد سر کو پر محمد دا محبت شو یعنی خپو شو خپو بنا د نبی علیہ السلام په دی را رسول کې د دقت مخصوصی سم ملائک فی صدرک حرجا مما قضى مازه جوړې کار نه کې کنه مازه مازه څه دا هغه دا خالي غندې سره مازه هکي د ځان لوالې به کې کې او پټو چې بل مازګري ته معلوم ني چې مازګري کې هغه چکر له وځي دغه خپل مازګري کې फायदा نه کوي سحر کې फायदा کوي ان سحر کې پرېخه پورا کدارس طریقې سره پرنسپل ملګری دربان کوه نشه کرټ پجدي د نووباسه څنګه چې باثروم ته وړیلاله یانو آو ګنه ته دیانو کې وزن چې په ټوخ راکاوو باثروم ته وړو انداس خبر چې باثروم تبونه په لګه ودی کی ګنه سره څلکان جګې ودیش نه تلک مو د کی دا اندغه ټیم دا باثر دام خراب دام خرا دیسره ویزه ته نه ذهنونه چې دا الله یحسن نه دا په قانون ډیر خدي ولکه په خوانو چې کما صفاو او حفاظت د ذهن تونه زمونږ غليشته ارا شد اوسانو ذهنونه سره راغ کنه بوصوم امام بوخاریشته بوصوم امام رازیشته ولکه زمونږ اهران دان په ګناکه استعمالی کنه اگر ګن پمن کې ډیر دلکه ګن را کې ډیر د ګ چې کمزونه نه و نو دا سپاولی جهنونه اوس لکه نیمتونونه د الله غبول زت چې خلک کمزې شوي دي نو نیمونه الله ډېر ورکي نعمتونه الله ډېر ورکي دي ل خو بس د نور سیزونه ډېر دي الله دمونږ کاسانانه کې نواحبلی یو طرف ته جګمدنو شفقت دا اولاد دی او بل طرف ته حکم شریعت ته ما کتاب نه بوجو کتا شتا محبت د شفقت واغستو اولاد دی واغستو او شریعت دی پرې دو د چا سره شو اولاد سره شو شفقت سره شو پیغمبر سره نه شو شریعت سره که په زړه دی چې کمدنو ګټه کېخه اوله چې ټیک ته طبیت م بوج دی زبه د پی غمبر هو کمداخلمه او ز به چې کمدنو د اوات د خفه کېږ خپلی شي دا اتات شو تشه شو او بیا چې کمدنو میو شو نو اوس د تاړو خلک خفهپول د تړو کار نهکاري لکه دل کولو خپ مصره او یې سابینه په سکی لګا دا نس شي نه اولاده لکه سې په نش حسابای شي د شریعت خلاف دین دا زمو اولاد نه لخوا دا پر خدود ته پیخی آسان خاري دا مرتبه د محمد دا چا ورچاله محبت نو کمال ایمان د رتوی رسول د رتوی ولدی او الناس ملګری دي یاران دي دوستان دي عزیز و ولی در دی دا د دا د پرخوال چې کمدنو ګرانو نشو شو کې دید د دی روانست پیغمبر پر دو چی دی پرخواو مطلب داې چې سره می نه وکړو پیغمبر د پرېښو او که نه په طبیت بوجو او بیا د پغمبر هو کمم راا شیکته خلک به خبرې کوي پس لږ بیا برده ااش کوړه د شریت خلاب کولی نه شو دا چې کمدنو ایفاات شو او چې کله دی چې کمو سره دا وویللو جو خوان خدا کې جوزه کنسله ده او کې شریعت بارکه باندې خدا را کوي انا احبه او احب فيه ملامه فاين الملامه فيه من اعذائي دا دیکو محبت محمد را دې تر سوال لې دا درې محبتونه دې وجه نو احب و ذاته موکو زموخه خبر دي کدا تقدیم د والد په تقدیم ده والد قوالت. یو دادش والد وجودن مقدم ده قوالت بانده. دکا اول والدی بیا ولدی. دویم تقدیم د والد قوالت بانده. لیجل تازیم. دکا والد معظم ده والدنا. تازیم ده پارا. درهیم. والد مقدم کو په ولت لکس را تل والې لکه والید دا چاوي او والت د چای والد والید دار نو هر چا او والت د چاوي او د چا نو وي مقدم کوو والد مقدم کو په ولت باندې درې شکال دی نفس دلته ذکرکرې نه دی چې زو ته محبوب شم د د د سانان نه د ځان نه نه کولا یار غبو ب ان په صحمان ننفسې مینه به نه کويدي د خپلو زانو سره زیاتهته نو اسلام نه زیاته ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ننص نه هو محبوب دل پکار دی نبی رسول سلام بندہ ته دا خپل ځان نه محبوبي خپل ځان نه سړي محبوبي د خپل ځان نه د محبوبیت خبره را داد چې یو طرف تخويشې نفس ته یو طرف تخويشې نفس ته او در طرف ته دیگی بجرید تو دیگی یو طرف تا استہا پائش تا نفس او در ایو طرف د نبی علیہ السلام شریعت تید در اوڑا شوی شریعت ته چې کمدنو خپل نفس پاکی دی او د نبی علیہ السلام وخت واقعda شریعت واقع نمائی که بوجو در باندې نو سششو که توعات شو او کنه دیر پا شوق واندی اکتو الخواهش فریکو دلو دلو دلو مزدر کن او نبی علیه سلام سنت و سلو دلو خون سکو در کن دایر محبت شو سششو محبت شو اکو من الناس من یشری نص حوب تیغا امرضات الله مخیمون قور زکر کردو بایدی دی بستامیر احمه الله تعالی ان شاء الله رب ال عزت کو کو وی چې 11 طریقا طرف تصلې نو ورته ویل شو وا د توي د یا شیا با یزيد دا نفس تک سم تعال یابایزيد دا نفس تک سم تعال با یزيد ځان پرې د بیا راځ خپل نفس انانیت چره مدد الله پلار کې دیوالو او د شریعت پلار کې لوی دیوال انانیت څه یا بایزید دا انفسه کسمتال نو دا د غژې نفسانی خواهشات دا د شریعت او د نبی رسلام د پات پلار کې کی. یو لوی دیوالو دا قربانهولوم ضروری دی دا چې کمونه قربانهولوم ضروری دی دا انانیت کل چې کمنو په مال را شي کله په علم را شي په علم باندې را شي چې کوم علم انالیت تکبر راولي او الله ییر کی الله ته فکر نه وي د دعوه علم نو لوی حجاب بلشته هل علم هو الحجاب الاکبر علم چې کمنو دا غټ حجاب دی غټ دیوال نه هل علم بغیر الله چې کوم معلوماتي او بس صرف سړې معلومات حاصلې دا, دا الله او د کومس کې رد دی والي وي وو زادې وال نه رولې د خو دا نه رولې په فتوات باندې او زب تنفس باندې په فتوات باندې چې دا سم اومغله شي لګه اته شو ته حدیث کې وای الکیس من دان نفسو چې نفس تی کې سم زب کې نفس کی دا کومه هم ضروري ده د نبییرې سلاته سلام شریت چې دی دا ته دا د دان نوم شوي محبوبوي خپلخواشا پر پرېښل یا دا انناجانالله ک خلی فتنکل او پکو با نهناویل ولاته تهبعیل هو په یغ لکان دا, دا الله فلار کې کی شرت کیرې کا ده او بیا دا خول ذکر زیکر کړی ذکر کړی نوالدی و غلدی و الناس اجرائی یو قوالداری چه دا اختصار من الرواد تی دا روایتونو انو کشتا او دلتا کی اختصار سشوے دی دلتا اختصار رو روایت منویلو چه نبی علی السلام مطوی آل آن یا عمر آل آن یا عمر ا یا زم دا زم جواب چې دلته کې والد دې ګرګړې چې وافي وی اقلمن انسان وی واغت چاري چاري دا شنو وی چې خپل تکلیف ته چې کم جنو دا چې مور او پلار دی په تکلیف یو دې ځان دې تکلیف نه دا غ به دا تهخواه وي چې زې په تکب شو په چې زما مور او پلار به تکلی کو دلته کې دا والد را دا جنسو شوو والیدې توم شامل اوالید کم سری مور تو هم شامل پارم سری دا سوال نهېده کې چې یو عقلمن امسان دي او غې ځان ل ترجی مور او پلار باندې وئ ځان ل تجیې به چا مور اپلار نو مور اپلار دا نفس پدی والد کسو شو داخل شو دویم قول داری شو وانناس اجمعین داخل شو وانناس اجمعین وانناس اجمعین کے در اقفل نفس سن دے اغیقیم شکم داخل لے مطلب بل حدیث کی رسول عزی حتی اکون حواہ طبعا لما جئتو بے حتای کون هواو تبع لما جئته به ورپسې حدیث کې هم چې کوم ډول وضاحت روان دي بس ان ته عام لیکر کړل دي مما سواهما مما څه شي سواهما دا الله او پیغمبر نه علاوه څه دي الله او پیغمبر نه علاوه نو څه موږ نه نووالده و ولدی و الناس یجمعین ولګدا مونږ وی چې دا مستقل mehnat war مستقل mehnat کیو mehnat dare چې دی الله رب العزت بانی د ماینو خلکو د دین او د نبی اسلام په شریعت سره د محبت کوونکو خلکو د دا کتابونه دا او قتلشی لگا. حالات حالاتی الحکایات و جنود مجندہ دا. دا حکایات چھیندائیو تیار لکھر دے دیر زیادہ فائدہ کی حکایات و لولیاء تڑیو گوری صحابه کرام انتبا حالات و گوری نبیاء شوق پیدا کی گی زوق پیدا کی وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد به نلاوه تليمان نام دانش رضی الله تعالی عنہ روایت ده دانش رضی الله تعالی عنہ دې روایت کې هي نه پات یو وانا من كن فيه و ظاحت دې جمله کې دریم دویم واجهه به نه وجدان ایمن وجدان خللاوت وو خللاوت را چې کممو سري خللاوت ماناسه د او ما بل مرات دریم تشري تشریح و خسال صلاح صوبت کرتی صلو رم اشکال و جواب اشکال و جواب اولا نه خبره نبی علیہ السلام فرمائی صلاح سمن سم کن فیهی دری او سوق چوی په دې کې دا چوی دا په کې دې کې ولنه خبره سلا سن درې نامو به هم دی دا دې انداز غم دنو مبتدا دا او مبتدا نکره نکره هو مبتدا نو پکې او بیا عادت بغیر د تمیز نه دا سمه نه کره شي لکه میخي موبه هم شي یو نکروه او بل عادت بدونې تمیز نو لیوانای اسم لیوانای او س هم ګړه دا وه چې لا ګېګي دي تهواچ نکرراې مو هممه وه چې بیا عادت شو غیر و شو جووا هم یا جواب لند جواب دار بس سلاسن سلاس و قتال تمیز محضوب تے سلاس و قتال اجادت سرد تمیز نشو نا کرم شو افتدائیت سعی شو سلاس و قتال دریج گمدن و خویون دری خویونی تلاس و خصالی من کن نفیه آغا سوچی ویدہ خصال پدکی من کن نفیه شیخ العدیس رحمه اللہ و تعالیٰ فرمائل یہ دید ہے سوال وارد پڑھے دید ایمان کن فی خبر دے او بخبر کے عائدی دمیری چھ مبتداد تراجیوی دل دے کہ عائد خو نشتا عائد نشتا نیاغبی آتے کمدنو عائد دانن محضوب کردے او ایا هن کلا ہوئی کلا بل زفیر ہوئی وی انسان نی ویداها فی زینی غلط شده دیگی و فرمایل اید آگر فکر نید آگر لی کنن که دیکن کنن دی و زمیر شده کنن دا غائب کنن دا جمع نقایب شده کنن نا که زمیر مستطری کنن زمیر بکی دیگن نو داوتا سده راجی دی زمیر بکشتا دی و هغه فکر ورته آغا آگر آگر لینه سلامت درې دی لري موږ نن په هغه صفاتو ما هغه څوک چې 위دا صفاتو په هغه کې وجدوهنه حلاوه تليمان محسوس وکي په دې سره وګوالې د ایمان معلوم وکي او محسوس وکي په دې سره وګوالې د ایمان کله خوينه به ګراشي د ایمان په وګو به هوښ ما په خوګ شي خللاوت چې دی دا خوګواېتهویل ل کېږي تاریخ دی چې کمدنو اج شته یو مع نه را خللاوت یو مع نه خوګواه دی خوګالې لکه نبی سلام به چې کمدون وایي اصل او حولو خوښل نہ خلق اوغو او غوالي توي وهم حليتون زينت او خاص تو لکي حليتون زينت او خاص تو لکي غولمان دي ده مرادي وجذبهن مخصوص بك با بديسرا او غوالي ایمان یا جدده به نه حالا ایمان مخصوص په کې چې کم نهنو دد په باندې معلوم م ک پهد باندې زییننه ته خې ایمان د ایمان خللا ته معلومه چې بیا ایمان سومره خکله ش دی ظااهر کې شکال دی چې ایمان چې دا سکړه مشهی خو نه دګنی ګوڑه دا موږ یې ادهو په دې سره چې څنګه په وګوالې سګي مفسوس کی ایمان وګړې یا کا ذبین دی را کا نو مطلب دا دی چې دا ایمان د امور مانويونه دي او حلاوت د امور حسیا نه ایمان د امور مانويونه او دلته حلاوت چې قبضه لږو د څه دی دی اوتوریته چې لا <سؤال> چله کثنګ ایمان مانوي حلاوت هم دوه قسمه دی یو حلاوت هی سیده او بل حلاوت مانوي دي حلاوت مانوي هغه استلزاز او طاعات و تحمل المشاقی رضا الله تعالی و رسولی ما نبی حلاوت و خوک والے استعزاز و تواعات چه تواعات و تابذاری و لقن مرکن رضا الله تعالی و رسولی اللہ و دا پیغمبر پر رضا کولو که تکالیت پر رضا شکولو 43 تو 50 زمیدار هغه کومندو واټه ډا کوي واټه ډا کوي لو کوي ورکا فونداله ورګه آ تقریبا برداشت کول 250 ورګه فوند ورګه دغه په اسې پکې مو می چې کاله دارا روان دری خوینو بچا کې را بدلوا تابعداري حکم منل دبل مزور کي مرتبه دي استان تبور سکن مستلزادو تو اس پر شي په اوله مزور کي او بلشه ګمندو دادا چې په دې تو اس کې رالا په حکم منلو هغه پیغمبر په حکم منلو او دغه پر زاکول کې وتا تکالیف برداشت کول دا ووټړي رستان شي تا کالیم برداشت کول بوتا جو کمدن و دیر اثان شاید ما کار کئی ها ووت آثان شي لگا سن جی ایمان عمر ما نوی دی ما حلاوات کم یا عمر سر دی ما نوی دی ما نوی مراد دی دو اما طریقه دا در تا دی اول طریقه حاصل لا شو دا یماني چې ګندنو ایمان د دې لپاره حلاوت وي خو حلاوت مانوي حلاوت ولو وي حلاوت څه شي مانوي حلاوت من کن نفی وجد بہن حلاوتا لیمان دوی مذا دا کہ دے حلاوتنا حلاوت حصی مراد دے حلاوت حصی تا ایمان بوت ازاست اخکاری لکا گوڑا و شکری گوڑا و شکری چه ده درین خویونو بچا کراده ده درین خویونو حاصل داده چه ده ده طبیعت خوایش مر شو او ده روح او ملکیت جو شو نو ده روح و ملکیت داغی چه گمدنو لکسنگ چه زمانگ ده ده بزن قوت ځایق ده نو ده آغی روح کم قوت ځایق ده لکه سمنګه زمونږ بعددن قوت ا ساام او باثره ديدغه شانې زمونږ د دي روم قوت ا ساام او باه دي ولاکن تعمل قلوبللتتي في سدور د هغې قوتي سره باه ده وږي که نه لکه سمګه چې زمونې قوت سامعه ده قوت باطره ده نو دا غشان ته ده انسان حقیقی چه اغا روح ته دا ټول دا, دا تول قوتو نهی و دا ظاہیری قوتو نسیده نو دا دا غید پارا دا سیده لکا دا کویشہ د انسان او بدن د انسان دا داسې دلاګه مخدرات چې کله د شابه حبیهت غالب وی دا بدن پی غالب وی ما اغا د روح قوتونه شلی دا د کمزوري وی بیا بی. ا روحاني قوتونه دغسی وی کمزوري وی ما غیب یا ادراک نشی کولای چې کله د درې خاصلتونو په چا نا دا دد بولیمه چره د ظاهری قوتونه چي د کمزوري شي د داخلي قوتونه را بهدار شي باید یو قوت زوکو د ایمان دي ایمانم ایمان د شيمان او سكي حلاوت او تنسب شي کوواله وته سه شي فتوای چې دا وسندگي نو خبر ادا سدا وای تو نديدي گه سليمان را فس چی دانی تو زبان مرغان را فی تو ندی دی گه سلیمان را سلیمان نیدلی ندنو فس چی دانی زبان مرغان را مطبع در مرغو بجو بست پوش در مرغو بجو بست پوش وی ومی یا کو زا فامی مرین زا فامی مرین مریضن می یا جی دو حلوان چې کمدنو چو سوک داغا خلط رخوی خواندی خراوی خواندی جی کمدنو خراوی ناغا تا خواگت رخس کی گی دایر زایر کیوں ہو رہا گی لیکن چاٹو با تیرہ کری گا نا ناغوی محچکیر آمار چکیر سر با نیبوس لے گی ہوئی خواگی پی سمدن دا د کمونو او باطینی قوت ده په اړوند ژوند د حلاوت دی ایمان کول شي لکه الله الله ایجشری نستنم شیرو شکر میګر د جانم تمام الله الله ایجشری نستنم شیرو شکر میګر د جانم تمام وی اذا لم تر الهلال فسلم لعناسن روحو بالابصاری اذا لم تر الحلال فسلم لعناسن چه کل اتا میاشتی میاشت ندا میاشتی نیدلی ندا فسلم لعناسن دا آغا خلقو مانا چه چالی دلی را چه چالی دلی را بزاقی تقلیط تکا نو تا تا او ما تا دا صحبت او دا نعمت نده ملا شوی مونږله انکار نه دی کول په کار اننا سودهول لماجهلو دا بالکل حلااتې هیستی دی او د ایمان د زوک خپل ځای ایمان په خول نهسه کله کېږي پر انسان ل دی روح انسان ده دی مړه انسان خووک دی پرو دی ماهیت اصل ش اصل شسی ماهیتې دا وجودی خارجي خوزل لے وجودی خارجی خوزل لے. لے دا انسان اصل ماہیت قروح پہ دا وجودی خارجي خوزل لے اصل شیخ و جه گمدن آغا ها ماہیت تے مو آغا کی قوتو ندی پاگی کی دا ایمان پاگی سکلے کی خدا غیر سکول نه علف ہوئی چې کله کل دا ظاہیری کمزوری شی دایری دا کمزوري شي اوس احیبت کول د مردا روح وغوخړلني د مسلمان روح وردار وغوخړلني اوس چې لکه اوسله ډوړه خوري کنه هغه ته وایګا نه چیرې تله د انسان د تکی دي کنه او له بویم میتن او اوسله د تکی دي لګله خو خدای پرې هر کار نه کړ څرګ ګایې نه سي مړ ډوډه پټه انکه خلک دا خبرې کوي ډوډه پټه هم ځدا خبر ودا تا او ډوډه پټه دې ته خبره ته وګورئ وایي ګنه وایي اوس لکه څنګه چې دا انسان دا مرداره بد دقه شان دې روښ په دابست کاری دا غیب هرته نه ولټای کی کول کی او دا خو خله دې ورایځه خو به دې مون اوس نه پوېږي نه پوېږي داریم کوئی گونا پولی دا بدن چیرے داواتا مخدر استیمال شمیده نشد آدھا نمو پاگیر نمو پوئی گو که کل ازا مون دا بدن دیکی چه کندنو کمدورتی آرانا یعنی بدنی خوایشات من ختم پرند نبی آمونگ ادک کچه سکریتوی دا مون محسوس ہو د آمونگ دا داری یادو جننخ کاری بلکو دا مونگ دا خکاری و دا دا کندنو دا ظاہری ادراکات و ترکا تا رکاوٹ تا حلاوات تا ما بلکل محسوسی الله فی اللہ اللہ ایچ شیرین استنام شکر میں گرد جانم تمام فی اللہ سور و خوب نم دی دے فی طول بدن میں گوڑی شکریش سم خوک شی طول بدن میں خوک دا من کو فیه و جد بینن حلاوات دنیوی ایمان مشابه کړل دی ایمان مشابه کړل دی دو پرس کا دا کا د اصل سره یو خوږ شې سره مټيایا سارا مصمیر سره دا غي سره حلاوت لازمی نو حلاوت لګې ګبین تريخ لیدل نه ګبین سره حلاوت ستې ګول تترخلي لیدل دا ګول سره حلاوت ستې لا نو یو خوږی سره ایمان دی او دا خوږی سره حلاوت لازم دی او وجدان و سره مناسب دي راځه وجدان څه دي ایمان کې استیاره دل کناش او حلاوت کې استیاره تخیلیا شوا او وجدان کې د ګمنو ترشېهی شو شوا ترشېهی ا شوا من کو نه في بعد دا چې د ته او سوای چې دا ایمان داخواند خومونږ نهمهته ادې کارونه نه ل کلي که نه د خوی باند ده نو بیار سلام خ دا چې لې بس ایمان ار چا ته سری خوب دی هر چا ته ویل نه وایي چې د ادې خوونه په چاکرا شيه خوکي ته د درې په ان ک را چې بیا ته پته لږې چې خوب دی بیا و خبرې کوومان کو نه في واجههذ نه حاللاات علیمان نادده مهنوانو حلاوت اسم نمز بیان شو حسیم آنوی مابو المراد وم بیان شو تشریز خسال سلاسو بیت ترتیب حدر والو قسلتنو تشریز کمدنو آن پا ترتیب سرا امدر فی الحل و بچ